România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Da, școală, școală De când am anunțat tema vreau să vă spun Dezbat cu Ciprian, din nou, acum am început Deci nu ne-am mai putut abține să nu dezbatem aici între noi Doamnelor și domnilor, ce-o fi vrut să spună poetul? Fostul ministru al educației Liviu Pop, căruia nu au venit de cât era ministru, o trebuie să-i vină după ce n-a mai fost ministru, în calitatea sa de parlamentar PSD, a făcut acum vreo două zile următoarea declarație. Și eu o să depun un proiect de lege prin care vreau să eliminăm calificativele în învățământul primar. Să nu mai fie calificative pentru elevi, dar asta este părerea mea Până nu discut în interiorul grupului Nu o să pot să spun că depun Inițiativa legislativă Evaluarea elevilor se fac așa cum există astăzi În unele țări ale Uniunii Europene Pe alte criterii e, Și de aici încolo încep dezbaterile Că în unele țări din vest E cu notare, în altele E cu calificative și mai este Sistemul nordic Atât de, cum să spun eu, titrat I-aș zice mai degrabă Decât urmat cel finlandez în care copiii dau un prim examen la vârsta de 16 ani Ei fac sau nu o clasă 0, o clasă pregătitoare, la fel cum e și la noi În mod obligatoriu însă sunt înscriși la 7 ani, cel mai târziu la 8 ani la școală În sensul că dacă nu sunt înscriși, părinții sunt notificați de două ori Iar dacă nu își înscriu copiii la școală, ăsta este considerată neglijență Adică riscă să-și piardă copiii, atenție da? După care, la școală, practic, modul de predare de acolo se bazează pe dezvoltarea, zic ei, a unei inteligențe emoționale Adică să-i placă copilului că vine la școală și să învețe lucruri de plăcere De aceea nu sunt stresați în niciun fel, nici cu note, nici cu calificative Ci pur și simplu învață împreună în clase, însă mult mai mici decât la noi Adică sunt în maxim 16 elevi într-o clasă Învață să facă lucruri, diferite lucruri Sistemul de notare finlandez intervine abia, deci asta se întâmplă timp de 5 ani, după care urmează încă 3 ani de gimnaziu și abia apoi, deci când copilul ajunge cam pe la 16 ani, urmează un examen în care îi sunt evaluate performanțele și un liceu un liceu sau uh, poate alege o carieră vocațională, adică o școală de meserii. Sunt în mare vogă școlile de meserii în țările nordice, nu toată lumea intenționează să facă facultate, deoarece meseriașii trăiesc și ei destul de bine, având deja o dezvoltare personală suficientă după ce timp de, deci până la vârsta de 16 ani, au uh, acumulat cultură generală, lucruri pe care trebuie să le știi în viață. Problema e că s -ar, ar potrivi dolne la noi un astfel de sistem. Adică vă dați seama să nu știi ce notă a luat copilul tău la școală, nici măcar dacă a luat un B sau un S, dar cât e de relevant acel S suficient? Sau 5, cum îi ziceam pe vremuri? 6, 7, 8, 9, 10? Nu se mai creează ierarhie într-o clasă? Nu mai sunt, cum să spun eu, copiii mai buni și copii mai puțin buni? Sunt tratați toți la fel? învățătorul trebuie să aibă grijă ca toți să se dezvolte, nimeni să nu rămână în urmă. implicarea părinților uh, presupune un pic altceva decât sistemul de notare în care te poți împăuna, uite, al meu are numai 10 cu coroniță sau din contră, îți poate fi rușine de faptul că al tău are numai mai S, din când în când câte un B. Oare este pregătită societatea noastră să treacă la un astfel de nivel? Dar care sistem e mai bun, mai eficient? Profesorul pierde pârghii asupra elevului. Adică, dacă nu-și face tema, cum o să-l convingă să-și facă tema fără o amenințare de notă proastă? Eh, ce? la finlandez nu prea se dau teme pentru acasă. 0372069599, cum vi se pare un astfel de sistem? Și mai ales de ce? Bună ziua, Tony! Uh, bună ziua! Absolut, eu sunt un suportar al acestui sistem. Uh... Și, dincolo de asta, mai mult decât atât, sper că acesta să fie, în eventualitatea, sper eu, a adoptării lui. Sper doar să fie preambulul renunțării la uh, acele ponderi ale mediilor uh, din gimnaziu, la... Admiterea uh, la liceu. Exact. Tony, de ce vi se pare mai bun sistemul ăsta? Hai să, hai să luăm problema și altfel. Vedeți, societatea noastră este mult mai competitivă decât cea finlandeză. Adică suntem mai ai dracu, ca să zic așa. Copilul intră în viață și va trebui să ne întâlnească pe noi din celelalte generații cu care va intra în competiție. Uh, absolut. Dar... Uh... Să nu punem în căruța înaintea boilor. Uh, spuneai în expunere mai devreme de faptul că în primii ani în învățământul finlandez, copilul practic învață, învață să învețe. Da? Și să uh, se bucure, adică să-i placă tot exact. acest proces? Uh, la rândul lor, temele pot fi, chiar dacă se presupune că ele ar exista, nu trebuie neapărat să fie percepute ca o formă de împovărare. Uh, iar asta se ducă la coerciție în cazul în care ele nu au fost făcute. Cel Copiiul mai trebuie. des temele sunt lucrări practice care se fac în echipe, astfel încât spiritul de exact. echipă să poată fi exact. dezvoltat. Sau în familie, astfel încât uh, preocuparea părinților să fie stimulată. Apropo de, uh, de oglinda pe care părinții o capătă vis-a-vis -vis de rezultatele și de apetenta copilului pentru școală, uh, respectiv oglindă ar trebui da? să fie ședințele cu părinții. Poate în cazul, ședințelor, în cazul acesta ședințele cu părinții s-ar transforma în ceea ce ar trebui să fie și nu simple, chestiuni, simple întâlniri în care se discută chestiunea administrativă. Toni, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar încă o dată rămâne această întrebare. Un astfel de sistem ar fi sau n-ar fi potrivit? Adică n-ar fi o altă formă fără fond în țara noastră? Adică ce, în primul rând, cadrele didactice ar fi pregătite să treacă la un astfel de sistem? Noi, părinții, asta suntem pregătiți de așa ceva. Nu mai vorbim, de fapt, de la asta am început. În ce măsură copiii ar fi apoi pregătiți să intre într-o viață mult mai dură și mai competitivă? Dacă, dacă e să ne ghidăm după cât de pregătiți suntem noi ca societate, și nu zic popor, ca societate, pentru diferite evenimente ale istoriei, noi nu am fost pregătiți niciodată pentru nimic. Okay. În al doilea rând... Asta, asta că n-am fost niciodată pregătiți Fiind un argument să... ce? A, nu <gântu -i> e, Nu e un argument e doar, e doar un fel de a spune Că nu Nu e cazul să așteptăm până românul E pregătit uh, În al doilea rând, copii dă, Și cred că Picasso a zis asta, fiecare copil e un geniu uh, Ar fi cazul să nu mai Subapreciem și să Uh, îi luăm de sus pe copii Copiii pot și știu și duc mult mai mult decât uh, Eu vă întreb lucruri concrete, Toni, și mi se pare că dumneavoastră nu răspundeți uh, în sloganuri Ok, uh, bun uh, a, Nu am un argument, dar vreau Dar mi-ar plăcea ceva cu... altceva decât, nu? Să mai încercăm și altceva nu, uh, O secundă, uh? nu, nu Vreau uh, o chestie concretă Să o pun drept contraargument pentru, pentru obligativitatea uh, Acestor uh, note Să le zic așa, calificative. Un, cunosc un băiețel care a, a fost nevoit, va fi nevoit să repete clasa întâi. Așa. Pentru că a rămas repetent la uh, limba română. Uh, Spuneți-mi, vă rog, uh, e, e normal așa ceva? Adică nu este uh, cum să zic, failure-ul, cum să zic în românește, doamne, iartă-mă, uh, nu este uh, greșeala uh, uh, Profesorului, că nu a fost în stare să-l învețe, pe respectivă copil să scrie. Mm. Este vina copilului, și la situații de genul ăsta se poate ajunge foarte ușor. Și dacă nu mai sunt note asta înseamnă că va învăța sau nu va învăța copilul respectiv să scrie după un an. Uh, da, corect. Nu știu ce să spun. Repet, părerea mea poate bazată pe slogane, poate bazată pe, pe mai multe feeling decât pe cifre feri pe care, apropo, nu-l avem la îndemână niciunul din noi. Da, e o problemă părerea cu statisticile mea... din educație în general din România. Exact. Da? Exact. Ok. Păr părerea mea este că atât copii cât și societatea românească, în măsura în care poate fi pregătită, este pregătită pentru așa ceva și aș fi mai mult decât încântat să se întâmple asta și repet, sper că acesta să fie primul pas. Doar. Bine, Toni, vă mulțumesc pentru opinii. În înainte de a continua discuția, vă atrag tuturor atenția că uh... Simpla noastră lehamite sau chiar revoltă în legătură cu faptul că după 30, 50, 150 de ani sistemul de educație din România nu reușește să performeze, iar noi toți simțim că ne trimitem copiii într-o gaură neagră, nu este uh, în sine un argument pentru a trece la un alt sistem pe care nu-l cunoaștem și care poate nu ni se potrivește. Ok. 0372069599 Cristian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Da. Vreau să vă spun că am și eu doi copii, am o fetiță și un băiat. Fetița este la școală, în clasa 4-a, acum o să termină, -o, o să, termin, să treacă a 5-a și băiatul deocamdată nu vrea să meargă nici la grădiniță, să zicem că e mai răsfățat. Cred că ar fi o idee foarte bună... De să ce n-aș vrea un copil să meargă la grădiniță? Nu știu, e nu se înțeleg educatoarele cu el, să zic așa. Nu nu îi se acordă suficient atenție. Adică a fost la, la grădiniță și far, nu i-a plăcut și nu mai vrea. Asta ziceți. Nu, nu, nu, nu. Copilul comunică, băiețelul comunică puțin mai greu. El spune tot ce are nevoie și cere tot ce are nevoie, doar că comunică mai greu. Deci nu Ei are limbajul lui, să zic așa pe care noi îl înțelegem ca și părinți. Un educator l-ar înțelege mai greu. Uh, ideea e că se vrea ca la grădiniță să-l să ducem direct învățat și nu am fost de acord cu chestia asta, adică consideram ca și educatoare ar trebui să mă ajute să-l învăț pe copil, nu să-l duc eu învățat acolo, să știe să-ți ceară la toaletă și așa mai departe, la trei ani. Okay. Uh, iar legat de fetiță, la școală, cred că... Ar fi o idee bună să nu se mai dea note. Nu știu cum ar putea să facă profesorii și învățătorii să îi motiveze să învețe, dar în primul rând ar trebui să învețe să le placă să, să învețe. Cristian, de ce credeți că dacă nu s-ar mai da note, atunci lor le-ar plăcea mai mult să învețe? De ce vine asta ca o condiție necesară? Aici... Nu, eu zic că... Ai... Cum, cum nu pot să fac diferență între fetiță, deși e o diferență de vârstă, dar nu pot să fac diferență între fetiță și băiat. adică amândoi sunt copiii mei, amândoi aș vrea să cred că sunt deștepți, și nu pot să fac o diferență. Aș vrea, așa aș vrea ca nici la școală să nu se facă o diferență între, co între colegi. Deci ei să fie un colectiv. Cred că este mai important să fie un colectiv decât să fie. Faptul să că primesc celea... o notă sau altă notă, sau faptul că nu primesc nicio notă, nu schimbă în esență, cât știe un copil sau cât nu știe alt copil. Da, dar se scoate în evidență chestia asta. Se scoate în evidență și copiii. De către știu. cine? Păi, prin note. Deci, dacă nu, când se, când, se, când se primește nota, copilul știe. Am primit FB, sau am primit S, sau am primit IS, da? E, și instant. asta, spuneți dumneavoastră, îl pune într-o poziție de inferioritate față de alți copii. Exact, exact. Dar exact. cei care au muncit, poate, pentru FB-ul ăla, primesc în felul acesta o răsplată pentru munca lor. O recunoaștere corect, a eforturilor. Corect, corect. Și cred că ar fi mai bine să nu să nu se, uh, cum să zic eu, să nu primească răsplata respectivă, în schimb să încerce cumva să aducă toată clasa la același nivel. Bine, vă mulțumesc pentru opinii, Cristian, uh, Laurențiu. Ba nu, Cristian, Laurentiu urmează, mă scuzați. 0372069599. Laurențiu, bună ziua. Bună ziua, Moise. Moise, ideea în sine nu este rea. Problema mare care este cum va fi aplicată, pentru că dacă ceva va aplicat așa că nu ca în perete, va fi din nou un mare dezastru. Nu văd cum altfel s-ar putea și... aplica, având în vedere faptul că noi nu avem în momentul de față niște dascăli pregătiți pentru o Pe astfel chiar, de schimbare. Noi nu suntem pregătiți nici măcar ca societate pentru așa ceva și am să vă spun de ce. Uh, educația unui copil începe cu cei șapte ani de acasă și cum spunea uh, antevorbitorul meu, începe cu cerutul la oliță, cu cerutul la, la toaletă, la trei ani, cu lucruri de bază care se învață de acasă. Apoi, clasele 1-4. În clasele 1-4 se învață lucruri iarăși elementare. Înseamnă vorbire, înseamnă comunicare, înseamnă aritmetică de bază. ziceți Gândiți-vă că da, gândiți-vă la un singur lucru. Noi avem o grămadă de analfabeti funcționali. De ce? Eu am găsit o un răspuns, nu știu dacă o să fiți de acord cu mine. În momentul în care uh, tu ai o clasă, așa cum este ea, cu copii și mai buni, cu copii și mai puțin buni, tu trebuie să faci ceva. Dacă tu le dai niște calificative, în primul rând ei vor ști cam cam cum sunt față în raport cu ceilalți colegi. Și dacă cineva va lua un foarte bine, așa cum spuneai tu, va fi foarte mândru. Dacă cineva va lua un calificativ mai puțin bun și dacă uh, educatoarea va ști să-l ambiționeze, să ia și el un bine sau un foarte bine, e ok. Dar gândiți-vă că nici părinții nu se implică suficient în toată treaba asta, Ba mai mult există, și vă spun cu siguranță, învățător ca să dea bine în fața părinților, le pun calificative înflate. Asta ce înseamnă? El termină clasa a patra și el nu știe să citească, el nu știe să Moment. Aici nu există da? în mod necesar o relație cauză-efect. Copilul poate termina clasa a patra cu calificative bune fără să știe să... Atenție! Analfabet funcțional nu înseamnă că nu știe să scrie și să citească. Înseamnă no, că, că nu poate înțelege un text pe care învegire. îl... Atenție! Deci, yes. a, fac această, nu pentru dumneavoastră această precizare, ci pentru toată lumea, că am văzut că e o confuzie inclusiv pe televizoare. Din... Analfabet funcțional este persoana care, deși știe să citească, nu poate înțelege uh, un text pe care îl citește. Nu îi poate prelua mesajul, mai ales dacă e ceva da. mai complex decât o da. propoziție de asta... mere. Și de asta există, -ă, nu știu, există științele, vorbire, există, nu știu acum cum se mai cheamă. De asta există... Laurențiu, o de -de Deci revenim, revenim la ce ați spus dumneavoastră până acum. În momentul în care un copil termină patru clase, știe literele, deci teoretic nu este analfabet, dar nu poate înțelege nu, nu. un text scris, asta nu exclude posibilitatea ca el să aibă calificative bune. Bun, perfect de acord cu dumneavoastră. Dar ce facem dacă el ajunge în clasa a cincea, iar profesorul din clasa a cincea constată că el nu știe aritmetică de bază... Eu vă garantez că ajunge la facultate. Asta. asta încerc să vă spun. Faptul păi că, că acum există calificative. Exact. Nu ne trebuie până să ajungem la sistemul ăla din Norvegia sau din Suedia, noi ne trebuie niște teste naționale din 2 în 2 ani ca să știm unde A sunt copiii la un noștri dat, Ca sistem. să facem, păi asta ne trebuie. Ca să facem eventual în, o, în. să facem clasele cu un nivel aproximativ apropiat. Pentru că tu, dacă ai 20 de elevi buni într-o clasă și 5 slabi, da? două șanse. Ori aia buni sunt trași în de aia slabi, oricai au aflat să-l de izbeliște. Da. Laurențiu, vă mulțumesc pentru opinii. Încă o dată, aș vrea să subliniez faptul că în momentul de față există calificative sau mai târziu note nu exclude și experiența, cred că, cred că asta e o chestiune care nu mai trebuie demonstrată, cred că e atât de evidentă pentru toată lumea, nu exclude faptul că în prea multe cazuri copiii ajung să termine liceul, chiar uneori, chiar facultatea, să știți fiind în același timp analfabet funcțional analfabest funcțional îi găsiți și în funcție de răspundere îi vedeți și la televizor în fie... aproape în fiecare zi în țara asta sunt foarte mulți analfabesti funcționali chiar dacă nu toți sunt conștienți de ei înșiși, iar și nici noi ca societate și ce? dacă până acum am avut calificative iată, problema a rămas Întrebarea este alta. În ce măsură calificați sau desfințarea acestor calificative i-ar ajuta pe copii să învețe mai cu dragoste, mai de plăcere? Luminița, bună ziua! Bună ziua, Moise! Sunt mama de copii, o fetiță clasa 1 și băiețelul clasa a 4 Uh, pentru mine personal și pentru copiii mei personal, eu sunt uh, pentru aceste calificative, deoarece așa, așa cum ați spus și voi, uh, este un punct de repert uh, de la care plecăm pentru a ne da seama la ce nivel se află copiii noștri. Uh -huh. Pentru mine sunt, nu neapărat dacă sunt foarte bine aplicate, dar pe subiecte, pe evaluări, sunt corect aplicate. Problema este însă alta, problema mea. Uh, ar, aș vrea să existe evaluarea a cadrelor didactice, o evaluare a acestor cade, cadre didactice. Aș vrea să existe actualizarea metodelor pedagogice privind captarea atenției, să-i facem să le placă să vină la școală. Păi, profesorilor sau copiilor? Copiilor, uh -huh. copiilor. Eu constat uh, analfabetul, analfabetul uh, funcțional la copilul meu de clasa 4 Adică el nu este în stare să reproducă sau să-mi spună ce a înțeles dintr-un text scurt. Uh, metodele aplicate sunt, cele, clasă, sunt uh, cele vechi. Asta eu îmi doresc să fie o metodă prin care îi determinăm să le placă. Stați un pic, și atunci calificativele alea nu sunt de fapt doar un paravan după care, după care se ascunde de fapt o realitate? Da, ba da, într-adevăr. totuși că n-ar dar... trebui desfințate? Eu zic că totuși n-ar trebui simțate pentru că eu realizez, dar cred că sunt unul dintre puțini părinți care realizează că de fapt un FB la limba română la limba română, nu este chiar o notă de 10. Ok. Hai să... Fiul dumneavoastră... Fiul ziceați că intrat patra, nu? Da. Da, da, da. A, a citit în viața lui o carte? A, a citit. A încercat să citească lectura a, dată de programele de școală. Vreau să vă spun că nu l-a interesat absolut Din ce deloc. Din eu un program, în momentul de față, sunt doar texte. Nu se mai dau lecturi. S-au dat lecturi cu fișe de lectură, nu l, înc nu l încântă să citească, de exemplu, Dumbrava minunată de Mihail Sadoveanu în nu vreau să citesc așa. A încercat să citească, uh, nu l atrage, nu l atrage. În schimb, a apărut acest jurnalul unui puș, pe care l-a mâncat. Jurnalul unui pușt? Pe... Da, dar să știți că n-a apărut acum mi amintesc că știți că mi-a prin clasa a patra. Nu, nu, nu, da. să știți, se găsește, la vremea aia, nu știu dacă era în limba română, dar acum sigur se găsește și în limba sigur română. Nu, se găsește, avem toată colecția. Ok. Uh, -am bucurat Bun, atunci stați așa. Denvoltat... Hai să întoarcem puțin problema. Dacă da. până în clasa a patra copilul noastră a învățat să citească o carte, ba chiar i-a și plăcut să citească da. cel puțin una, mai contează da. că are F, B, la limba română, S sau B? Până la urmă, ce le poți cere până la vârsta respectivă? De cât? 11 ani, 12 ani? 10 ani. 10 ani. 11, 10 ani? Deci ce le poți cere până la vârsta de 10 ani mai mult decât să să le placă, iată, o cale, singura cale spre dezvoltarea personală și profesională mai târziu? Ce le putem cere? Să fie genii, să, să se acopere să de premii la Olimpiade, cel... coronițe și așa nu, mai departe? Nu, nu sunt unul dintre părinții care le cere să aibă rezultate extraordinare. Dar asta Dar vă. Ați spun. zis despre dumneavoastră, ați zis despre copilul dumneavoastră că e analfabet funcțional. N-am zis da, eu. Pentru că textele, textele scurte, textele scurte care sunt în manualele de clasa a patra, el nu reușește singur singur, fără ajutorul profesorului, fără ajutorul învățătorului, fără ajutorul meu, să dea o idee din text. Ce a înțeles el din acest text. Bine. Urm. Am înțeles ce spuneți. Deci aveți o problemă cu Mihail Sadoveanu și Dumbrava Minunată. E acolo un limbaj mai arhaic, specific lui Sadoveanu, pe care a cărui utilitate mulți dintre copiii din ziua de astăzi, într-adevăr, nu o înțeleg și nu o percep. Asta e o altă dezbatere, e dezbaterea pe care am mai avut-o de altfel atunci când profesoara Tunegaru s-a întrebat de ce Baltagul este introdus la clasele mici. Și s-a strânit așa un val de ură pe internet. Cum? Sadoveanu? Ce are doamna profesoară cu Sadoveanu? Bună ziua, Dana! Bună ziua! Da, în primul rând vreau să vă spun că eu am un băiat care a terminat orice formă de învățământ. El a fost uh, un copil de nota 7-8 de la început, până la sfârșit, inclusiv la BAC. Uh -huh. Dar uh, faptul că s-au dat calificative, uh, pe el l-a afectat foarte mult. Ne am suferit mult din cauza acestor calificative, pentru că au fost uh, făcute multe nedreptăți. În sensul că el a intrat în clasa 1, într-o clasă de 35 de copii, o educatoare extrem de apreciată în oraș, Uh -huh. Mulți părinți au vrut să dea copii la această următoare, Mulți copii au fost buni, într-adevăr, în clasă, dar la evaluarea de clasa 4 copilul meu nu a luat foarte bine, nu a luat nici bine, a luat să. Da? Adică suficient. Asta e, adică suficient. Motiv pentru care, în clasa 5 -a, pentru că nu puteau să treacă toți 35 de copii în aceeași clasă, erau prea mulți, au trebuit să treacă doar 25. Deci 10 din ei, cu notele cele mai mici, printre care a fost copilul meu, au trebuit să schimbe clasă. Așa. Asta a fost un motiv care l-a afectat foarte mult psihic. Uh -huh. Faptul că ceilalți copii n-au mai vorbit cu el, nu l-au mai considerat prieteni, mulți nici nu au mai vorbit cu el, pur și simplu. Deci a fost o perioadă groaznică. A nimerit într-o clasă, dintr-o clasă bună, cu un nivel ridicat, în cea mai proastă școală din, din, din, din, din școală. Pentru că s-a format o clasă cu copii veniți din alte zone, din sate, din orașe, cu copii cu handicap, cu copii cu autism. Deci a au fost o clasă de 15 copii extrem de slabă. Copilul nu au putea să se piardă. Acolo nu s au mai făcut carte, profesorii nu au mai dat importanță prea mult orelor pe care le petreceau cu copii ăștia, de fiind ce? atât de slabi, pentru că erau extrem de slabi, erau copii care nu știau tabla mult. Erau totuși copii. Erau copii, dar asta a fost Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Și atunci eu a trebuit să bag foarte mulți bani în pregătiri, să-l dau la pregătiri la română, la matematică, să nu se piardă, să dau tot felul de activități, să facă o chitară, să facă ore de sport, să facă not, să iasă din starea în care era. Pentru că era psihic demoralizat. Okay. sincer. Deci a fost groaznic pentru Dar eu și voastră... pentru desfințarea acestor calificativi. Dana, nu A fost bun, da. Deci dumneavoastră, da. vedeți, nu sistemul de notare problema. Ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastră s-a întâmplat după o evaluare după clasa 4-a, să înțeleg eu. Da, la clasa 4 -a, în clasa 4-a. A fost o evaluare pentru ca că... în clasa 5 -a, pentru că erau prea mulți și nu puteau să treacă Iată, toți deci dacă n-ar fi fost copilul dumneavoastră, da. oricum da. alți 10 copii ar fi trecut prin acest tip de dramă. Da, da, da, da. Dar uh, și în clasa întâi s-a întâmplat lucrul ăsta, el n-a fost nu, de nu, foarte bine pe linia stați... și să nu da, fi da, da. a... da. deci, în stare ex... de a în ceea ce a dumneavoastră în da, faptul de da. noua clasă a fost lăsată da. de a da, exact, exact. Și nu am putut să mod copilul, nu mi s-a dat negație, am încercat să duc la oricare altă școală din oraș, aveam acceptul de la alte școli, nu mi s-a aprobat sub nicio formă, am ajuns destul de departe, nu s-a putut, pentru că erau foarte puțini copii și s-ar fi desințat clasa. Ok, deci dumneavoastră considerați deci, că ar trebui desințat consider. sistemul de notare, iar dacă da. sistemul de notare cu calificative ar fi fost, ar fi... Desințat, atunci alte clase, precum cea în care a ajuns copilul dumneavoastră, n-ar fi lăsate de izbeliște. Asta ziceți? Da, și n-a fost corect nici trecelea. Nu, încă o dată. da, Nu se susține logic ceea ce spuneți dumneavoastră. Indiferent că există sau că nu există sistemul de notare, lăsarea unei clase de izbeliște este la fel de tragică și probabilă, indiferent că e sau nu sistem de notare. Asta da da, aveți dreptate. dumneavoastră adică vă imaginați că, dacă... că profesorii respectiv au nevoie să se uite într-un catalog ca să-și dea seama dacă, nu știu, un copil e de un anume nivel sau de alt nivel? Nu? Foarte probabil nu, că nu. nu. Nu, nu, nu, nu. Nu. Dar pe noi ne-a deranjat foarte mult sistemul ăsta, v-am spus, ce motiv. Și poate dacă erau note, nu știu dacă era altceva, dar și s-a făcut această trecere într-un mod nedrept pentru copii poate mai sunt și alți copii care suferă și care trec prin prin, Bun, asta trebuie cu... copilul Bun. Bun. Ok, De fapt, aceasta este totuși esența dezbaterii chiar dacă exemplul pe care Dana ni l-a dat, al unui caz particular nu, nu e foarte potrivit esența dezbaterii tocmai despre asta este finlandezii, de exemplu, consideră că n-ar trebui să existe astfel de traume și că notele sau notarea sau calificativele până la urmă, fie ele și ca instrument de coerciție pe care dască scăluare asupra copilului nu îi produc un bine, ci în final un rău, indiferent că se ajunge la genul acesta de traumă sau la simple frustrări care se acumulează în timp și care îi transformă pe ei ca și indivizi. Ce spune Simona? Bună ziua! Bună ziua! Sunt uh, cadru didactic de 25 de ani și mai bine și mama trei băieți. Uh, Ați renunța de mâine la calificative și spun asta din experiență. După atâtea serii de copii îmi dau seama că într-adevăr este traumatizant pentru ei să fie catalogați. Iar pentru părinți este o concurență, să spun așa... După care se aleargă fără niciun de motiv. De ce să mai și fim și fără. noi mândri, Simona, dacă nu de copii, de țară, de carierele să mândric, noastre? Să avem copii fericiți și sănătoși. Băi, da. Asta încercam este, să ofer este, o scuză este... și părinților. Știți, lumea în care trăim este o lume care nu ne place cel mai des. Și atunci ne legăm, ne agățăm de și speranțe, îmi de copii. Lucru. Așa. <laughs> da. okay. uh, îmi doresc mai mult decât orice pe lume ca ai mei copii să fie fericiți și sănătoși să vină de la școală bucuroși și nu stresați și nervos și uh, agitați pentru că au fost nedreptăți sau au luat... Simona, cum, sau... cum îi convinge un cadru didactic să stea liniștiți în clasă, Foarte să facă lecțiile? Dacă... Am lucrat da? cu o serie de copii, am lucrat în sistem step-by-step, step, care se pliază extraordinar pe programa noastră și pe predarea integrată. Să menționăm pe care faptul că didactice fug. Să menționăm faptul că în acest sistem toată clasa nu trece mai departe până când nu ating toți copiii un anume nivel, corect? Exact, e vorba de psihologia vârstelor. E ca la pușca adică și marin, nu e nimeni se lăsat se în urmă. Dezvoltă, da. Exact. Fiecare se dezvoltă ritmul propriu și scoatem din fiecare copil ce are el mai bun nativ. Adică e, nu e aici e o întrebare. Pentru nimeni. Aici e o întrebare. Cie care că... este bun da? la locul lui. Așa cum Dumnezeu l-a lăsat cu talentul și dăruirea lui. Simona. Așadar, maestria didactică în asta constă. Să scoatem cel mai bun din copii. Da, dumneavoastră, la această întrebare trebuie să răspundeți de fapt. Ok, sunteți pentru. Ați invocat da. și sistemul step-by-step, step, cu care eu pot fi de acord așa. până la un punct, până ajungem, de fapt, să ne dăm seama că trăim în România. O Românie, o românie da, în care totul este ostil în jurul nostru. Și în care copiii corect. trebuie să intre totuși pregătiți în viață pentru a nu fi devorați de societatea asta. Tocmai ideea asta este. Am pregătit copiii în sistem step-by-step, step, iar în clasa 5 au intrat în sistemul tradițional, pentru că nu avem continuitate. Și a avut Am un fost A mai bună serie din ultimii 20 de ani ai școlii. Au avut sau un deci, șoc. copiii aceia s-au adaptat perfect la sistemul tradițional, Deși, sincer, nu le-a plăcut ce au văzut în gimnaziu, dar s-au adaptat, au avut această competență, capacitate și nu s-au lăsat și au, au continuat să pună întrebări profesorilor și să le creeze probleme, dar au fost cea mai bună serie din ultimii 20 de ani ai școlii. Deci nu au fost considerați obraznici? Da, bineînțeles că da. Au fost considerați obraznici. A trebuit să le țin spatele încă vreo 2 ani de zile până s-au obișnuit profesorii cu atitudinea lor și cu stilul lor de Iată. a pune probleme. Deja ați învățat ceva. Bine că au avut o relație, ca să spun așa, deja încep ușor, ușor să, să se integreze. Cel mai des, știți, copiii au un șoc în clasa 5 -a. Atunci, chiar pe sistemul actual, indiferent că e cu calificative, cu note, atunci când se despart de doamna învăstare și vin o armată de profesori care mai de care e mai hotărât să-i sperie, să le bage frica noase încă din clasa 5 -a, ca să-i motiveze în felul ăsta să învețe la materia respectivă. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Moise! Da, eu sunt de acord cu sistemul acesta de calificative. Are neajunsurile lui sistemul, dar încă nu suntem pregătiți. Trebuie să încearcă revoluționarea sistemului de la coadă la cap. A, bun, sistemului de învățământ. Am Dar și a, eu două ar trebui să înceapă din clasa 12-a sau cum? Nu, nu asta e măsura. Trebuie lucrat acolo la materie. Materia prea stufoasă, materia prea acolo îi stresează pe copii. Asta îi stresează. Asta e nemulțumente. Nu cred că îi mai stresează. Ba, nu îi da. mai stresează, că nu-și mai fac lecțiile bune. Vin acasă, ele stresate de teme, sunt stresate de că n-au înțeles că trebuie să Ce le explicăm noi părinții 8 și 9 ani. Ei, încă, Clasa, încă, încă nu e de vreme, dar vă mai dau un an, maximum 2, până când fetițele dumneavoastră vor învăța să lucreze în colectiv, pe un grup de WhatsApp cu ceilalți colegi, în care unul face o problemă, alătul al și Într-o oră ca da, au da, to toate temele dacă le au. să colaboreze a, acasă, așa, doar acasă, adică, ca să la științi. școală. da. Știu. Uh, noi încercăm, totuși de acasă, să le inducem așa o, o dorință de a învăța. Dar... Uh, un sistem sănătos de educație um, trebuie să vină de la sine uh, neacordarea asta de calificative. Adică, la un moment dat, să că învățătorii, profesorii, bă, de ce să le mai dăm la aceste calificative? Când la toți au FUB, nu? Când toți merg bine, merg, bineînțeles, nu pot toți să treacă de Cum Niciodată să nu? nu, vor fi. Cum nu, să nu? Dar că trebuie asta Când... tinde sistemul. Poate nu știți dumneavoastră, nu sunteți la curent. Să simt toți la fel, nu putem. Nici la un loc de muncă nu toți sunt la fel. Unii sunt mai buni, alții mai slabi unii fac ceva, alții fac altceva. Dar tendința trebuie să fie pe creștere și apoi fiecare direcționat pe abilitățile lui. Dacă nu le dăm calificative, nu vor ști unde se află niciodată. De ce nu? Vorba românului, profesor să și răsplată, nu? Nu întotdeauna. Vă vedeți... va ști, dar trebuie să știe și el unde se, unde se situează. Deci, copilul ziceți noastră Doamna... că se situează pe el însuși undeva, în funcție de o notă pe care o primește la un moment dat la o materie? El însuși se, se regăsește undeva și va fi motivat să lupte. Nu știu dacă au mai mult. spiritul ăsta autocritic la vârsta respectivă, Daniel. Adică... Trebuie să și-l însușească. Nu știu dacă însușească. de la vârsta respectivă. Adică. Uh, chiar gândiți-vă în ce măsură noi ca adulți suntem incapabili uh, și cât de des suntem incapabili să ne autoevaluăm critic de așa manieră încât la un moment dat să putem spune nu sunt atât de bun la emisiunea asta România în direct, Vlad Petrea nu ar putea să o facă mai bine decât mine, sau Ciprian Dinu, când o să apuc eu, când o să zic eu chestia asta de exemplu, când o să fiu atât de critic cu mine însumi, cum să le cerem unor copii de uh, 10 ani să zică de fapt, nu știu matematică. Ceilalți copii, copiii știu mai bine decât mine și deci și eu trebuie să învăț. Hai să fim realiști. Lumea în care ei trăiesc, lumea pe care noi l am creat-o, adică nu avem scuze din punctul ăsta de vedere, e o lume poate diferită de cea în care am trăit noi. Pe de altă parte, însă, lumea asta în care îi introducem pe copiii noștri rămâne o lume extrem de competitivă. E adevărat că nu suntem Finlanda dar nici nu reușim să ne extragem din acest, din acest cerc vicios, de fapt. Cum e mai rău faptul că nu reușim să schimbăm societatea pentru că nu avem o educație performantă sau nu avem o educație performantă pentru că societatea noastră, în general, e păcătoasă și neperformantă? De undeva trebuie să începem. Însă, hai să ne mai gândim la tema asta. Am început de atâtea ori reformele astea în educație și de fiecare dată am dat greși. Poate că